Господи наш, мудрий крапка про, а тепер уяви, що Адам і Єва послухали тебе, але дійшло лише тепер. Сад вирубаний, змій поплатився шкурою, добро і зло десь в шоколаді, пізнання отрута не ввійшла до голови. Господи, ми знову невинні, чуєш? Вибери мене, вибери мене, забирай нас назад усіх. Змій поплатився шкурою, а ми придумали гандони».